Rapport, Göran Larsson. Ja, tjena. Jag heter Janne Jansson. Hej, hej. Du, jag har några frågor att ställa till dig, Det här gäller den här våldtäkten på Amarella. Mm. Varför går ni inte ut och skriver sanningen för? Sanningen är... Ja, sanningen är att det inte var svenska medier. Jo. Oh. Va? Visst var det svenska? Nej, det var det inte. Det var ju som igen. Nej, det var svenska Ja så. Alltså? Nej, det var det inte. Jo, så har jag fått det beskrivet. Ja, men du kan läsa nya tider. Du kan läsa på nätet överallt. Så. Ja, och det är viktigt menar med nätverkommunitet? Ja, men det är väl viktigt. Är det inte viktigt att man spelar band då? Nej. Det är det är viktigt med nationalitet. Okay. Eh, jag noterar dina åsikter och eh, ska framföra det. Ja, men jag ska undra. Ta ni avstånd från kommunismen. Vad sa du, ni avstånd från kommunismen på Sveriges radio tv. Kommunismen? Ja. Ja, nej. Det gör vi inte. Ja, det blir ja Men jag tror trodde att vi kommer längre just idag, men det var... Just idag? Nej, nej. Vi kommer längre än en annan dag, kanske. Vänd av stavre och ringa. Ja, tack. det är bra. Så tack. Vi vidare på det här. Hej, hej. hej.